Välkomna till ett nytt Radio Länsman avsnitt. Idag är det jag och Konrad, men vi har även med oss en gäst som många med all säkerhet kanske vet vem det är. Det är Tobbe från Tobbes medieblogg.blogspot.se som vi har med oss idag. Så att det ska bli intressant. Vi kommer att fråga lite frågor och sen kommer han även vara med på de vanliga ämnena. Och de vanliga ämnena är ge er Aftonbladet, ta emot massinvandring eller så blir det böter. Regeringen. Tuta inte på Mohammed. Nypa attack mot SD. Arga fåglar versus söta fåglar. 20 miljoner mot fördomar och sist men inte inte minst ska vi prata lite om ett nytt SD-rekord av Centio. Det är vad som kommer att ske efter musiken. minute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 där uh, nah, mitt intryck är väl att från början var det inte så. Uh, men sen så var det ju ett par år under 90-talet uh, då det var lite mer åt det hållet. Mm. Och det kallar vi ju SD själva för uh, de vilsna åren. Mm, mm. Uh, just för att man gick lite vilse då uh, ideologiskt och uh, vad ska vi säga, symboliskt. Ja, och sen är det väl, vi har ju pratat om det här innan i programmet, men jag menar om man är...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 Men du, eh, bloggen, hur, hur gammal är den? Vad, vad brukar du skriva om? Eh, jo, jag startade ju den faktiskt är det, på eh, lite försök, eh, oktober 2010. Mm -hmm. eh, då då satt jag igång lite på försök och skrev ett antal artiklar. Mm. Eh, lät den sedan vila ett år. Så vi kan vi säga att den här eh, säsongen körde jag igång för eh, ganska exakt ett år sedan. Eh, och eh, sedan dess har eh, antalet läsare eh, ökat... Eh, –Sakta, men säkert. Vad –Några läsare eh, har du i dagsläget? Jag, jag har eh, Lite beroende på hur aktiv jag själv har– –så har jag mellan 500 och 1000 eh, individuella läsare per dag. Jaha. Eh, de dagar jag är lite extra aktiv och kanske får eh, pushning från exempelvis avpixlat– –så kan jag komma upp i en bit över 1000 individuella läsare. Ja, just det. Eh, vilket då motsvarar eh, 3000 eh, sidbyr, kanske. Mm. Ja, du har lite samarbete med, vad har du avpixlat och även Fria Tider va? Ja, så här är det. Jag skriver kröniker och artiklar för Dispatch International. Mm. Jag skriver ibland inlägg som Fria Tider lyfter upp på sin ledarsida. Mm, mm. Och det som avpixlat lyfter från mig som jag delar med dem det är framförallt översatta filmklipp. Mycket från National. Mycket Fert Wilders. Just det. Ja, det ja. Och det är du som översätter det då? Eller? Ja, jag översätter och textar. Ja. Intervjuer och debatter med mm. eh, framförallt då eh, i Holland, Belgien och eh, Frankrike. Mm. Där jag eh, kan språken. Det är mest därför som det har blivit ett fokus. Mm -hmm. eh, samtidigt så tycker jag att dessa länder är kanske bland de intressantare i Europa just nu när det gäller uppvaknandet. Ja, och du... Eh... Kan du inte berätta lite om särskilt Holland där tycker jag är väldigt intressant. Jag har lite dålig koll på det men jag uppfattar att, att han Gert har ju blivit mycket mer accepterad på sistone. Är det så eller? Ja alltså hans parti Parti för frihet PFV är ju bland det största idag i opinionsundersökningarna. Mm. Mm. Så att det är ju svårt att det, ja, att det inte skulle vara rent. Men för bara några år sedan var väl han ansedd som ja, någon slags galning. I alla fall i medierna i, mm. i Sverige. Jag vet inte hur det var i Holland men jag antar att han var ganska hårt jagad där också. Ja, alltså jag skulle ju säga... Jag har ju skrivit en del om det här också i och med att jag har bott i Holland i tio år. Mm. Eh, och under den tiden då det svängde. Eh, och jag skulle ju säga att det var tack vare Pim Fortuyn för en eh, tio år sedan. Mm. När han tog upp debatten om islamisering eh, och mångkulturella samhället. Eh, så blev han demoniserad väldigt hård. Precis som om han skulle ha blivit i eh, Sverige. Mm. Men eh, just genom... Eh, ja,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 Överallt i princip, Nej, men det var väldigt mycket sånt. Så att hur var det, tyckte du att bo där då? Jo, de stora städerna är ju så. Alltså, de är ju till stora delar äh, afrikanska och arabiska. Äh, alltså. Även när det gäller mångkulturen så ligger ju många av dessa länder äh, för oss. De mm. ligger alltså för oss både i äh, mångkulturens verkningar och motreaktionen mot dem kan man säga. Mm. Mm -hmm.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 Mm. Då, jag då skulle man även förbjuda Koranen för att de var, ja, det var samma sak, menar ja. han. Ja. Så att det, han försökte nog mer göra en dramatisk poäng. Jag tror inte han har stött upp det särskilt mycket. Nej, alltså så media på det, såklart. Mm. Eh, jo, men då blir ju nästa fråga väldigt intressant. som är lite mer internationell då än vi andra här kanske. Hur, <här> hur ser du på Sverige idag? Hur, hur ligger vi till? Ja, alltså det är på väg åt fel håll. Eh, det kan man ju lugnt säga. Mm.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 kriminalitet och religiösa krav och så vidare som hör ihop med ett så pass mångkulturellt samhälle. Mm. Men jag tror att vi kommer se den här utvecklingen de närmaste åren. Jag tror inte vi kommer se några förändringar nästa mandatperiod. Mm. Utan som sagt, jag tror vi ligger en, ja, ett antal år bakom övriga Europa. Och ja, det ska bli spännande att se vad som sker i Europavalet 2014 också. För då kommer mm. nationalistiska partier från hela EU...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 verkade som vad som helst inklusive tapp, släppa makten om man säger så. För att ja, till och med det. jag blev förvånad under Hans Almedals uh, tal oh, när han hej. sa just det att uh, ja, han var, förberedde sig i princip på ett rögrunt maktövertagande mm. vilket är lite märkligt. Alltså, det, det skulle vara bra för Sverige om uh, SD och uh, M samarbetade istället exempelvis. Mm. Ja, vilket är inte är helt uh, orimligt. Jag, menar, det väl, jag, jag tror ju att många, många röstade ju på Moderaterna 2010 för att de Uppfattar att det skulle bli hårdare tag mot till exempel kriminalitet och hårdare krav på invandrare. Men mm. de moderatväljarna lär känna sig otroligt svikna nu för att det har gått åt helt andra hållet. Ja, jag är lite förvånad över att moderat moderaten överhuvudtaget behåller något stöd. För att, mm. hur vet man vad man får? Jag har ingen aning om alls vad Reinfeldt egentligen vill. Framförallt när det gäller invandringspolitiken så är det ju verkligen...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 Nej, Det finns ju ett par konspirationsteorier. Jag har mm. personligen svårt för konspirationsteorier. Men de huvudsakliga går ut på att vänstern vill ha hög invandring för att säkerställa valboskap då som mm. lever i utanförskap och en bidrag. Och då kommer rusta vänstern medan högen vill ha det för att ja, krossa lönerna och arbetarna så att säga. Ja, men precis. Ja, men det har jag också hört. Men, mm. men jag menar, till och med om vi säger att det är hans agenda så...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 Ja, man förstår ju nästan inte hur det skulle kunna gå ihop på annat sätt än att det finns en väldigt konstig och dold agenda här. Den förstår man inte hur egentligen Miljöpartiet fortfarande kan hålla sig kvar. Man tycker ju att Miljöpartiet borde stå på kanten precis som centen och KD. För att folk mm. borde ju inse att vad är det egentligen som är positivt med Miljöpartiet? Folk är... borde vara medvetna vid det här laget om att det enda som spelar en roll för dem det är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 och nästan uteslutande när jag frågar dem varför, de vet ju inte vad jag tycker egentligen men nästan alla säger samma sak. Ja ah, men jag, jag gillar det här med miljö, jag tycker det är bra. För det, det är liksom namnet de har, Miljöpartiet. Folk kan inte sätta sig in i för mycket men de hade lika gärna kunnat rösta på Snällpartiet eller Vad goda partiet eller Gulligullpartiet för att folk, de hinner inte sätta sig in i detta. Ja, men Det de båda är riktigt illa för jag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 om du heter Miljöpartiet så ska du föra en, en riktig miljöpolitik som är vettig. Är inte en sån här populistisk, väldigt lättförståelig då, men dålig politik. Sen det värsta egentligen med Miljöpartiets ställning är att de får mer genomslag än vad egentligen deras del motsvarar. Mm. Mm. Varje block, varje konstellation i riksdagen blir på något sätt Miljöpartiets island. Mm. Nu, hade vi en, nu har vi en minoritetsregering med alliansen. Mm. De gör upp med Miljöpartiet för att utesluta Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna kommer inte kunna bilda regering utan Miljöpartiets stöd. Och då kommer Miljöpartiet givetvis ställa krav på generös invandring. Mm. Så att jag tror inte det kommer vända där. Det är möjligt att exempelvis sos eller Moderaterna skulle vilja sätta igång en mer realistisk invandringspolitik. Men jag tror det kan bli svårt i och med att exempelvis Miljöpartiet är så mäktiga. Ja, man kan ju undra vad miljö har med invandring att göra faktiskt. Det är en helt orimlig koppling egentligen. Någon som har någon teori om vi är riktigt långsökta. Ja men typ, var det var inte någon som pratade om klimatflyktingar. Det måste ju ha varit någon miljöpartist för ganska länge sedan. Att när polarisen då smälter så kommer ju massa ställen översvämmas. Och då skulle vi i ilandet då givetvis ta vårt ansvar- och man kunde räkna med, ja, med typ 10 miljoner miljöflyktingar som vi i västvärlden skulle ta emot om öppna armar, För att vi är så onda. Hör ni. Ja men det är väl så att allt är vårt fel precis som att andra världskriget och allt vad det nu är. Det är allt är vita människors fel. Och nu är det ju självklart när det har med klimatet att göra. Ja, men då är vi skurkarna såklart för att vi är de som har utvecklat saker.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 Jag ja, själv har det inga problem att umgås med vänstermänniskor eller ens miljöpartister. Nej, äh, nej, nej. nej. Mm. nej men det är ju det som är svårt att skilja på, vad man, vad man har för politisk och, och vad man är som person, bör ju vara vitt oskilda saker. Och det gäller ju för utom för just Sverigedemokrater då, för att är man Sverigedemokrat så är man ju, ja, som du vet äter bebisar och, och sparkar er gamlingar för att det är roligt och sådär. Men så. jag skulle återigen bli uppmana alla att faktiskt ta lite större plats och vara mindre anonyma för att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 Mm. och eh, kontaktade mig och hon tyckte det var bra det jag skrev där och att jag formulerade mig väl och så vidare och frågade då helt enkelt om jag inte kunde skriva för dem mm -hmm. så då började jag skriva eh, krönikor veckovis mm. en eh, liten spalt eh, sen nu under hösten så har jag även skrivit längre artiklar eh, mm -hmm. om eh, framförallt Europa då. Ja, just det. och det kommer jag fortsätta göra jag kommer, eh, tyvärr så är ju pappersupplagan nere för tillfället men eh, den finns ju på webben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 Nej, jag hoppas ju att det växer. Jag vet ju att eh, Ingrid Carlqvist har eh, ganska stora ambitioner mm. eh, att lansera. Dels att den ska komma ut som pappersupplagare förstås, men även att den ska spridas i fler länder. Mm. Så att eh, jag, jag vet ju att hon är energisk och eh, har stora ambitioner som sagt, så jag hoppas att det slår in. Mm. Eh, många har funderat eh, på det här om det inte var fel tid att lansera en papperstidning, ett pappers tidigare är på väg att du är ut och så vidare. Mm. Men eh, jag vet inte, Ingrid har ju eh, rejäl erfarenhet av mediebranschen. Hon är ju journalist och har varit chefredaktör tidigare. Ja, så att, eh, nej jag tror att hon vet vad hon gör så att jag eh, ser mig tillförsikt på framtiden. Mm. Och ja, det vet väl alla lyssnar, men Ingrid Kolkist är ju en av mina personliga hjältar. Jag tycker hon är otroligt modig liksom och hon har verkligen...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 Så hon är ju helt rätt person på rätt plats. Ja, så länge hon, hon inte bråkar ut för någonting. Du vet vad som händer med Lars där. Han håller på att bli skjuten. Ja, precis. Men annars tror jag att, som man brukar säga, man är krattad. För att hon, hon kommer ju inte ge sig... Det är, det, är ganska men det är ju sånt som du säger egentligen, hon är ju en av Sveriges enda riktiga journalister så att mm. det var ett videoklipp där jag såg och det hon sa att under den tiden som hon var så att säga bland de vanliga journalisterna så sa de att man skulle åt ett håll, då var hon tvungen att först titta åt det andra hållet vad som var där.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 För det inte, jag läser ju inte mycket dagstidningar, men om man väl öppnar något av Aftonbladet någonstans. Det är ju så, det är alltså verkligen pravda som jag kan tänka mig att pravda var. Det mm. är så fullströsslat med känslor och, och missbruk av, av liksom olika epitet på människor. Och, och det är hatbloggar och det är rasist. Och, ja, ni vet ju hur det brukar låta. Ja, sedan är det ju så fantastiskt likriktat också. Alla de här kampanjerna ser likadana ut i Expressen, Aftonbladet, Svenska Daggård, Dagens Nyheter och så vidare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 Och Absolut. avpixlat exempelvis har ju fått otroligt mycket reklam i fullmedia. Ja. Så jag tror att de flesta svenskar åtminstone har varit där inne och kikat. Absolut. Och säkerligen har det även en hel del blivit omvända faktiskt. Mm. Jo det tror jag. För jag, jag tänker mig att de många som går in på avpixats första gången förväntar sig liksom ha kors och bilder på heltorterade barn <laughs> för att det är roligt. Men, men det brukar jag faktiskt säga när folk kritiserar avpixlat så säger jag det. Men det är ju alltid nästan alltid länka till den riktiga nyheten.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 Inledde intervjun med att fråga hur man uttalar titeln. Hon fick inte svaret hon hade väntat sig. Jag vet inte, jag kan faktiskt inte latin på den nivån, svarade Åkesson. Mm. Så du har valt en titel som du inte riktigt vet hur man uttalar, frågade Marianne. Eh, ja, faktiskt, det får jag väl erkänna, sa Åkesson. Ja. Och det här är ju när smutskastning går till. Alltså, jag, är, jag tror att, att barn i, på dagis har en högre nivå än vad. Här har. De tar ju allt precis allting som de kan för att mm. sätta emot SD. Men kan det här verkligen göra någonting för att få en, en, en sämre syn på Sverigedemokraterna? Vad tror du, Tobbe? Eh, nej, definitivt inte. Eh, nej. Alltså, jag tror att ofta tar media i för mycket. Jag tänker framförallt på den så kallade järnrörsskandalen och filmen där. Mm. Eh, visst, det var en pinsam film och så vidare. Men...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 löjlig grej av ingenting mm. ja. Det är det enda som för, det förvånar, det förvånar mig faktiskt att, att det, eller det kanske inte borde förvåna mig. men däremot kan jag tycka att Jimmy Åkesson borde sätta det här komma lite kan jag tycka, han borde väl kunna uttala det nu, nu är jag givetvis inte dem rätt men jag menar mig att Åkesson borde varit beredd på att det skulle bli så här smutsigt och fånigt jo, men borde... sen är ju just där ju extra fånigt just eftersom faktiskt ingen vet exakt hur latin talades Nej. Precis. Eftersom det inte har talats naturligt på 1500 år. Nej, ehm, så att eh, de gör ju bort sig själva framförallt i ja. den här lilla historien. Jag tror han får sympati bara. Jag, ja, jag får sympati för det men, ja, men det är väl inte så konstigt. Men när han bara sitter och erkänner det. Ja, ja, det får jag väl erkänna. Det är ju nästan det är ju lite, kanske ska säga bedårande. Men jag snackar om att erkänna, erkänna sina misstag. Oj, ja det var ju lite dumt av oh mig. Jo men överhuvudtaget så tycker jag faktiskt att Åkesson alltid ger ett intryck av att svara ärligt och ja, från hjärtat helt enkelt.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 Men de visar ju verkligen sin egen människosyn när de talar om det här med glesbygden och outbildade unga män som är bitra. Och, mm. och, och då kan jag känna det, jag ska inte folk på glesbygden utanför Stockholm, alltså, vilket är mm. vad de menar, få tycka till.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 är Konrad och Länsman Då ska, behöver jag avvika Så att ni får fortsätta programmet själva Ja, Ja, men det var kul att du medverkar. Det var precis dags för musik Det var trevligt att vara här Ja, fantastiskt och vi får hoppas att vi hörs igen I framtiden Absolut. Vi kommer garanterat fråga dig Innan man inte är allt för lång framtid Då tackar ja. vi dig och så kör vi lite musik Ja, Konrad, det var kul att ha med en ny gäst? Ja, men absolut. Uh, Tobbe, det är lite unikt att han har väldigt bra koll på Holland och vad som händer där. Och det är ju egentligen vårt grannland, mer eller mindre. Och det skrivs ju väldigt lite om det i, i svensk press. Och det är kanske man kan förstå då om Hjärtvilles parti har gått upp så mycket som det är gjort nu. Uh, men jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och hans blogg är väldigt bra också. Så ni som inte är inne och kollar där var idag, ni borde ju faktiskt absolut dyka in. Ja du konrad, om vi ska ta och beta av de andra ämnena då också. Mm. För det är en del saker som antagligen kommer göra oss upprörda och även er som lyssnar som vanligt. Eh, nu är det då ta emot massinvandringen eller så blir det böter regeringen. Det står så här. En del kommuner i Sverige tar emot fler flyktingar. <kör> Ja, ordval. Flyktingar, jag mm. en andra. Ett exempel är Södertälje utanför Stockholm som har tagit emot många flyktingar i flera år. Kommuner som Södertälje borde få mer pengar, det föreslår nu politikerna i regeringen. Det innebär att vi får ett rättvisare system i ersättning för flyktingmottagande. Kommuner som Södertälje, Bålänge och Kristianstad- kommer att få mer pengar i ersättning för att man tar ett stort ansvar för flyktingmottagande. Det säger regeringens integrationsminister Erik Ullenhag. Eller som Jakob brukar säga, Lille Ullenhag. Ja. Samtidigt borde kommuner som tar emot färre flyktingar också få mindre pengar, föreslår regeringen. Kommuner som Danderyd, Vällinge och Lerum kommer att få något mindre pengar, säger Erik Ullenhag. På det här sättet blir det mera rättvist tycker han. Mm. Slutsitat. Det här hörde jag även prata om på radion. Och inför arbetskamraterna så var det lite svårt att hålla med. Men det blev en... Det var verkligen jag fick bita mig själv i tungan nästan. Men det är ju så som du sa när vi pratade om det här innan Konrad. Att det är ju som att kommuner som inte... Vill ta del av det här på samma sätt. De, de ska få böter så att säga. De ska bli straffade. Ja, det måste väl bli så. Va? Nu vet man inte exakt hur det här är menat. Men visst du, de skulle få lite mindre pengar, det kanske inte är någon ekonomisk förlust, men det är ändå principen att här straffar man ju. För att som det är nu, antar jag att om, om kommunen Konrad tar emot tio flyktingar, så blir man väl ersatt för det. Antar jag. Men det ska väl räcka då. Men här betalar man alltså mindre pengar till de som inte. Ja Det blir ju precis som, som en bötesumma. Mm. Och, och det är här du att många kommuner inte vill ta emot så är det ju absolut. Men många kommuner kan ju inte ta emot heller. Nej. Det, är, det tycker jag man läser nästan varje dag i det är någon ny kommun som säger men vi kan inte och jag tror verkligen de vill om man säger så. Tyvärr tror jag verkligen de vill men det går. Det finns helt enkelt inga pengar. Blandar då det här med att det är så himla vinstaffär <clears throat> hela flyktinggrejen. För det, det säger man ju ena dagen. Andra dagen heter det ta sitt ansvar. Tycker de får bestämma sig lite här. Gör man en tjänst, är man schysst som tar emot flyktingar eller är det en, en vinstgrej? För vore det en vinstgrej så borde, ju, borde man ju slåss om de här flyktingarna istället. Men hur långt kommer det här gå egentligen just det här tvånget att... Jag menar när de har gått så här långt, de har väl velat försöka helt enkelt tvinga mm. kommuner. Och nu att de ska bestraffa dem med mindre pengar. Mm. Hur långt är de egentligen villiga att gå i sin strävan efter att alla ska ta del av det här förutom de själva då såklart. Det kommer väl alltid bli någon liten plätt kvar. Kanske på någon liten ö. Någon mm. fin ö där de journalisterna och politikerna bo, kan bo mm. då. Senare. Södermalm heter ju den ändå. Ja, men när det är, ja, vad ska de slå upp? Berlinmuren där, Södermalmsmuren där runt sen då, och bor där gott medan alla andra lever i den här melting pot som mm. de säger. Och jag är lite förvånad att det inte har kommit, eller i alla fall förslag på att, att man helt enkelt ska kunna tvinga. För nu har, vi, nu har ju kommunen ett, ett visst självbestämmande men att inte Reinfeldt har trollat bort det där jag förvånar ju nästan mig. För då kan jag, bara, kan jag göra precis som man vill. Mm. Men det kanske vi ser i framtiden Och jag vet inte exakt hur en sån lagändring skulle vara Den är väl ganska stor Man kan ju tänka sig någon slags undantag för just flyktingfrågan Att där får inte kommunen bestämma längre Och då får vi också ett antal Då kan man ju plötsligt ta emot ännu fler så kallade flyktingar Om du bara kan hälla ut dem i landet Utan att kommunerna själva får välja mm. Men det kanske vi har Det är inte ett omöjligt scenario i framtiden faktiskt Det kan ju inte vara lätt i alla fall Att vara kommunpolitiker Och kanske inse det att de som bor i kommunen faktiskt uppskattar att kommunen inte är ett mångkulturellt och så att säga, som brinnande och så vidare. Och att samtidigt känna påtryckningar att de måste göra det även där, trots att de mm. vet att de kanske faktiskt är intresserade av att de som bor i kommunen ska ha det bra- och så. Men att vi ja, klarar det av trycket från kollegorna. Nej men precis Du måste vara väldigt hemskt om man, om man nu skulle vara en ärlig politiker att ha det här trycket då från regeringen och även då ha kanske trycket från befolkningen i kommunen som, som inte vill se mer neddragningar och sådär. Det är nog inte lätt. Men jag kan tycka att de här politikerna gör er hörda lite mer. Klaga och skrik. Låt folk kalla er SD eller vad de kan slänga på er. För att det, här, det här handlar ju om något så mycket större. Det handlar ju som vanligt om, om våra barn, om deras utbildning, om, om våra pensionärer. om sånt där. Det är viktiga saker. Viktigare än ens egen personliga... Liksom, Mediabild eller om man vill ha. Det här är ju superviktigt. Politikerna måste ta sitt ansvar. Vi litar ju på att de ska styra landet så bra det går. Men politiker Men... är väl ofta så rädda också. Just för att eh, politikerlönerna är väl inte alltid de direkt sämsta. Nej. Så att folk är väl tyvärr egentligen väldigt egoistiska. I den meningen att de vill behålla sitt jobb. Bara att de inser inte hur destruktivt jobb de har. Och eh, ja, man kan ju undra hur de sover på nätterna. Så. Mm. Faktiskt. Ja. Men om vi hoppar vidare direkt till nästa ämne då, tuta inte på Mohammed! Mm. Det här kanske låter bekant för vissa, men jag läser vad det står. En 22-årig man åtalas för att ha stört bönutropet vid Fittja moské söder om Stockholm. Enligt åtalet ska mannen i maj i år ha kört förbi moskén och tutat samtidigt som imamen kallade till fredagsbön. Mm. Mannen är misstänkt för störande av förrättning. Ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader. Han nekar till brott. Den 26 april i år blev Fittia moské historisk när ett bönutrop från en minaret för första gången kunde höras i Sverige. Mm. Och då kan jag hoppa in och säga att jag läste lite bland kommentarerna där också. Det var en kommentar jag skrattade lite åt. Jag tycker den var väldigt bra. Citat Mannen i bilen borde stämt bönutroparen som störde hans vanande signal istället. <laughs> ja. det, här, det var en bra kommentar tycker jag. Men... Eh, Ja, det, här, det här är lite svårt, för vi vet ju inte alls vad som har hänt. Jag menar folkpolisamälar varandra lite hej och hå, och vi vet ju inte alls hur det är. Men om någon anledning så skrämde det här mig väldigt mycket. Jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Men det är väl delvis, om vi säger något att den här mannen skulle bli dömd. Det är ju ett otroligt stort steg mot en islamisering. Mm. Här får du inte ens störa då. För att det är viktigare att de får störa. Jag tycker att bönutrop är otroligt störande. Alltså mycket mer störande än alla biltutor i hela världen med tanke på vad det är de säger. Men här får man inte störa det här störande. För då kommer polisen, alltså Sveriges regering och ta en svensk medborgare mm. för att skydda den här imamen från att skrika ut att alla är den största guden. Mm. Och det är och det här tänker jag. Det är säkert likadant i Saudiarabien. Där får du inte störa bönutrop. Då åker du in. Mm. nu har vi det här i Sverige och man känner, jag känner mig otroligt maktlös inför detta så. nu vet vi inte ens hur det här kommer bli men att det ens, ens skrivs om det kan jag tycka nästan att det känns som ett så här varnande exempel, akta er, tuta inte under bönutropet men vi vet ju inte riktigt vad som hänt som sagt vi vet ju inte om han stod och tutade utanför jättemycket han kanske åkte förbi och tutade på en kompis det vet ju faktiskt ingenting som några skrev också någonting om att ja, men om någon, någon skulle åka förbi och tuta när klockorna ringer i kyrkan då skulle mm. det bli samma sak då. Ja och vet du vad jag tänkte på? Säg typ alla Sverigedemokraternas möten. Vad händer mm. då? Jo det ja. står en hord med dräglande <laughs> vänsterpartister och skriker och gapar och tutar behöver seler och sådär. Då, då är det deras demokratiska rätt att göra det men det är inte ens demokratiska rätt att trycka på tutan i sin egen bil. Nej, Och jag känner ju någonstans att jag tycker med att de har rätt att stå och störa. Jag tycker det är skittransit och ett väldigt barnsligt beteende men jag tycker inte att man kan liksom skriva lagar emot detta. Men då måste det väl gälla samma sak när det är ett bönöjt rop. Ja fast å, an, å andra sidan om man tänker Sverigedemokraterna eller andra nationalisters stormöten. så jag vet inte om man tycker att det är en rätt att stå och slå på kastruller och, och, och, och hålla på med nycklar och Nej, men det skrika. Blir man kan emot. väl istället då, vad heter nu då, faktiskt försöka föra något Meningsfullt samtalen och bara stå och skrika Jag, menar, jag har aldrig och skulle aldrig kunna tänka mig bara stå om det är någon, någon motståndare eh, Och parti jag, jag skulle inte stå där med nycklar eller kastruller nej, nej. Eller, eh, eller någonting liknande Vad ska jag göra det för? Det är väl bättre då istället för att försöka eh, Säga till folk runt som kanske står och lyssnar att Varför de här inte är bra Mm. Ja, men det är precis. inte så att jag övertygar någon med, med ett kastrulllock och en kastrull. Nej men självklart, jag, jag tycker ju, jag håller ju med dig givetvis. Men, men du förstår, jag menar att om man skulle ha en lag mot detta skulle det bli en väldigt konstig lag. Nej, du får inte väsnas i närheten av ett politiskt möte. Det, det blir lite underligt. Så därför tycker jag att det är så mycket frihet som möjligt. Och vill de stå där och skämma ut sig så får de väl göra det. Men som sagt, då måste man få störa religiösa grejer också. Mm. Det måste ju vara lika för alla. Men som vanligt är det ju för alla eh, Vissa är mer jämlika än andra, som det heter i, i djurfarmen, George Orwells bok. Och det är verkligen, vi ser ju den nya aden här igen, som vi brukar säga. Eh, sen var det ju, det kan man ju knyta ihop med det här, det var någonting om snus Mohammed också. Ja, ja det är väl, ja, det, är väl det är egentligen bara en, en ledare i Expressen, men eh, det är ju så tramsigt, så det kan vara kul att nämna ändå faktiskt. Eh, det handlar om eh, Jenny Madenstam, <kling> en en skribent i Expressen och hon, hon har skrivit om att, eh, jag kan läsa lite här från ledaren. Häromdagen konfronterades jag med ett exempel på det mångkulturella samhällets utmaningar. Vad är det som har hänt då? Jo, eh, hennes pojkar då som är, nu vet jag faktiskt inte hur gamla de var, men, men alltså, små 6-7-8 år kanske. En av pojkarna eh, i det här gänget hade sagt till en muslimsk tjej att hålla i den nu. Mohammed är en gubbe som snusar. Ja, och det här innebär att flickan hade ju sen berättat detta för sina föräldrar. Och då vevar de alltså igång skolans antimobbingprogram för att åtgärda kränkningen. Det står alltså så här. Det blev mycket upprörda föräldrarna alltså, och ville att skolan skulle använda sitt antimobbningsprogram för att åtgärda kränkningen. Därav samtalet till alla inblandade barns föräldrar med information att skolpersonalen skulle prata med barnen om vad som hänt och att flickan tog illa vid sig. Hon skriver själv Jenny att hennes pojkar visste inte att, att det här var taskigt att säga. Det var bara någonting som hon sa. Men det spelar ingen roll. Jenny står inte på sina barns sida här utan hon står bara på den här muslimska flickan. Sida. Hon avslutar alltså det här med att skriva så här: <clears throat> Så länge det finns vuxna som förmedlar att det är okej okay att säga att profeten Mohammed snusar, kommer mångkulturalismen att bli ett problem. Då kommer politiska strömningar som anspelar på rädsla för det okända vinna stöd. Men det är ju väldigt intressant att höra också just att barn, men ju som, alltså barn säger ju saker som de ser det. Det är ju intressant att höra här att, eh, att det här barnet då reagerar på Mohammed och sådär trots att uppenbarligen så är det verkligen det är ingenting som hon har fått från föräldrarna. Ofta kan det ju vara så att åsikter och tankar och så, det har någon anknytning till föräldrarna. Mm. Men här är det ju uppenbart att det absolut inte är så. Nej men Mohammed är en gubbe som snusar det är ju som att säger till en kristen då, Jesus var en kille med kjol eller något. Det är ju så fruktansvärt oskyldigt. Och något som är lite läbbigt här tycker jag att den här väldigt lilla muslimska flickan, hon är så religiöst skolad att hon vet att så där får man absolut inte säga. Mm. Och att hennes föräldrar kan med. Att gå i spinn över detta och kräva att skolan ska ge någon slags antimobbningsprogram. När jag kan garantera att säkert i samma klass finns det barn som är mobbade på riktigt. Mm. Som har ont i magen när de går till skolan. Det är det antimobbningsgrejen ska vara till. Inte att, att små barn inte ska få säga. Jag menar ska de här barnen redan nu i sån här, i sån här liten ålder skola, så att, att tänka rätt då på något sätt. Du måste, du måste, trots att du inte tror på Mohammed, måste du helga honom på något sätt. Få inte prata illa om en fantasigubbe. Och att hon ställer sig så solklart på muslimernas sida här var lite läbbigt. Alltså det är en helt bizarr krönika. Det är, nästan som man, det är nästan så jag kan tro att den är satir. Men det är det nog inte. Nej, det är väl mycket det man kan tänka om i Sverige idag att det är satir. Mm. Men det är en skrämmande verklighet som vi lever i idag. Full av idiotiska människor. Och ofta så är de här idioterna... Socialdemokrater och det kommer vi föra i nästa ämne: Nyp attack mot SD. Det här var ju bland det löjligaste jag har varit med om. Eller sett, ja, jag såg även det här videoklippet då. Den socialdemokratiska politikern Ingvar Bergman har polisanmälts för misshandel efter att ha nypt SD-politiken Hanna Vig under en debatt i kommunfullmäktige. Man blir förbannad, säger Wig. På tisdagskvällen ilsknade socialdemokraten Ingvar Bergman till rejält på Sverigedemokraten Hanna Wig. När de båda möttes då Bergman var på väg upp mot talastolen för att svara på ett inlägg från Vig. stannade de båda till mitt emot varandra. Då nöp Bergman till. Och det ser ju verkligen så... Alltså när, när de kommer att gå där och båda man kan ju gå på varsin sida men mm. båda går liksom mot varann och den här sossen vägrar ju att, att, att flytta sig och gå åt andra sidan så att mm. hon istället då tar tag ordentligt i armen och jag såg en bild på på Hanna Wigs arm då och det var ju ett rätt rejält blåmärke faktiskt. Jag kan ju tycka att i någon slags sansad värld ska ju inte det här polisanmälas men jag tycker det är absolut bra att hon gör det att hon markerar för att ja, det finns ju på film det här och en sån, ursäkta mitt språk, men en sån otroligt Vem? Hur är man funtad om man i, i det här är ändå ett officiellt sammanhang går fram till en meningsmotståndare eller bl försöker blockera henne och, och nyper henne hårt eh, i armen. På något sätt hade liksom en örfil känts mer okej, okay, för det är ju lite mer, nu ska du få. Men här är sex, det något sånt här händer ju på dagis. Tju, tjuvnyp liksom. Det här är inget som vuxna människor ska syssla med och det, är ju, ja, det här programmet verkar gå runt det lägsta. Det här är ju verkligen så lågt man kan komma. Hur kan hon, hur kan hon med? Jag att folk inte ser det då. För att det är ju just motståndarna då. Det är ju de som hela tiden tar till med det här låga hela tiden. Mm. Jag menar jag är ju övertygad om att de flesta människor som är vuxna. De känner sig i alla fall någorlunda vuxna. Och då borde de ju också inse att förutspå, eller politikerna för de här partierna. De mm. är rena barnungar. Mm. De är absolut ingenting att, att, att, att se till när man ser till att styra ett land. Nej verkligen inte. Men hon, hon nekar ju så såklart att det har hänt överhuvudtaget. Och visst man ser ju inte att det sker på film. Man ser ju inte att hon faktiskt nyper. Man ser att hon stannar till framför henne och... Ja, det blir ord mot ord och det här kommer väl att ta blivit ut i sanden. Men ser man inte att de tar tag i armen? För att man bara ser hennes rygg och så blockerar, man ser liksom ingenting. Man ser att de stannar till och så står de någon sekund framför varann. Sen ser man ju att, att Hanna reagerar ju på någonting. Men hon, hon ler ju bara och går därifrån. Hon kan väl inte tro vad som har hänt. Det kan man nästan förstå. Men det lär ju inte gå upp till någon rättegång. Vi kan väl inte hoppas att uh, den här sostanten blir inslängd i fängelset tyvärr. Det är inte så troligt. Inte otroligt, nej inte ja, nej men Om vi ska lämna det, då, det har ju som sagt blivit lite genomgående här med sandlådenivå. Då, men, mm. Och gå vidare till lite det här som är ständigt återkommande, det här med genusfrågan eller det här med färger och sånt. Och det är arga fåglar versus söta fåglar. Angry birds har väl säkert många hört talas om. Eh, och då står det så här i den här artikeln. Flickor är söta och pojkar arga. Den bilden ger Lindex genom sina barnkläder, menar Malin Nilsson. Det är så dumt så det finns inte. Det kan väl vara precis tvärtom, säger hon. De hade piffat till den röda fågeln med en rosett och gett den texten Sweetie Bird. På killavdelningen stod det istället Angry is the word med en arg fågel. Sådana här allmänna fig figurer ska inte behöva förvanskas med glitter och rosetter för att kunna hamna på tjejavdelningen, säger hon. Malin Nilsson jobbar som förskolelärare och försöker prata med både barn och föräldrar om klädernas betydelse. Jag försöker säga att det inte finns några tjej- och killkläder. Oh my god! Ja, men det är, det är återkommande just det här med någon person går in och reagerar ja, som när vi pratade om det var någon indian- eh, Ja, ja det det. hatt eller fjädrar och vad det nu var. Och, och, och så nu, nu är det det här då. Men var, varför får det inte vara så här? Om man tittar när hon säger, det kan väl vara precis tvärtom. Att en, en tjej kanske vill ha en, en blå tröja med en mm. arg fågl. Ja, det är klart det kan. Men om man ska hårdra och titta på den stora bilden så är det ju faktiskt så att flickor oftast är... Lite mer. så de tycker det är fint med rosa. Och så vidare. Medan killar tycker det är finare med blått. Och eh, leka med traktorer och bilar och så vidare. Mm. Och återigen, det är ingen som har tvingat dem till att göra det. Ja, nej men Jag har ju en jättebra idé till, till alla de här människorna som stör sig på de här eh, hemska kill- och, och det är ju att man kanske inte köper de kläderna då. Då kan man sitta hemma och så kan man virka någon egen kläder. Eller så köper det. finns finns säkert massa könsneutrala kläder. Men låt folk... Om jag skulle haft barn och han ville ha... Pappa, jag vill ha en arg fågel för att han vill vara tuff för att han är kille. Då ska han få det. Mm. Eller om han vill ha... Pappa, jag vill ha prinsesskläder. Ja, men då får han det också. Inga problem. Får han? <laughs> ja, absolut. Mm. Okej, okay, där kanske jag skulle vara lite så här... Mm. Ja. Nej, men sluta. Nej, ja, där skulle jag kanske dra gränsen att, det, att, att det, det... Det måste jag väl erkänna att skulle jag komma i så och om min son i prinsesskläder. Det kanske jag ty skulle tycka kännas lite pinsamt. Men... Ja, tror du det är i dagens läge? Tror inte att du har blivit hyllad och runt buren som en kung? Möjligtvis av, av, av lärarna, men troligtvis får väldigt konstiga blickar av föräldrarna och ja. andra barn. Men det förstår jag för att jag skulle ha gjort likadant. För att jag menar, det Nej, för att jag tycker faktiskt det är fint att, eh, att det är annorlunda med könen. Jag tycker, jag, hur skulle. Det, jag tycker inte. Men det är väl det är klart att det är någonting som får män och kvinnor att dras till varandra. Och jag tycker och tror att det är så klart att vi är annorlunda. Mm. Vi är inte lika, mm. precis som att. Tyvärr, för att säga det här, Kondad, men jag tände ju inte på dig. Liksom. Jag vet att du skulle vilja det. Nej, men, jag ska, men... Nej, men du förstår. <laughs> jag, jag får kläta mig i prinsessklänning. Så ja, kan kanske. Ja. Ja. Nej, jag tror inte det. Men, men det är ju samma sak där. Att... Jo, nej, men alltså, Det är en jätteviktig poäng du tar upp där, faktiskt. Och den kan jag tycka det borde pratas lite mer om. Att, att många, många tjejer drar sig till det manliga. Och framförallt killar drar sig till det kvinnliga. Sen gör inte alla det och det finns säkert gott om killar som gillar liksom, att när tjejer inte har rakat sig och luktar svett och, och är jättetjocka och sådär. Och det är också jättebra. Men precis det du påpekar, det är ju skillnaderna som attraherar. Annars hade ju lika gärna du och jag kunnat vara ihop om det inte spelar någon roll. Hemska tankar sig. Ja. ja. Ja. Ja, jag, jag, vet, jag. vet, inte. Nej. Ja, nej men sen. Jag har kunnat göra mycket mer radio i så fall. ja. ja. Uh, nej men, nej men så det det är en viktig poäng och igen det här med, låt folk göra som de vill. Ska det vara så svårt kan inte folk göra som de vill. Kan man få ha jättestora silikonbröst och jätteblonderat hår och jättehöga porklackar och bli respekterad ändå av framförallt av feministerna tänker jag för de skulle väl spotta på en sån tjej. Vi... Eller så går du runt med som tjej. Du kan gå runt med skägg liksom och batikoverhåll och, och inte raka dig någonstans. Det går också jättebra. Men det måste få vara frivilligt. Nästa ämne då. 20 miljoner mot fördomar. Regeringen avsätter nu 20 nya miljoner till citat, kampen mot främlingsfientlighet. I 2014 års budget. Att bekämpa fördomar mot muslimer är prioriterat. Säger integrationsminister Erik Ullenhag. Nu kommer han igen. Han. Mm. Ja, det, det, det, det sjukaste med det här tycker jag är att vi att ska satsa en massa miljoner på något helt idiotiskt. Det blir man inte så förvånad över heller. Men han, han tar ju som exempel den här misshandeln, hijab-incidenten som hände. Att det är ett exempel på att det krävs fortsatta åtgärder. Det kanske det är tycker han. Men vi vet ju inte ens om det har hänt någonting. Det här är ju Twitter-rykte mer än något Men annat. Men även om det har hänt någonting så är det en endast händelse. Visst. Ska han då skicka ut eh, 20 miljoner mot allt antisvenskt våld som sker i form av våldtäkter, misshandel, rån och så vidare Precis. som har skett ända sedan hans älskade mångkulturella experiment startade? Jag Aha. kan ju säga att 20 miljoner räcker inte. Jag kan säga att pengar räcker inte till det lidandet som faktiskt har skett. Men det skiter han fullständigt i. Men så fort en muslim påstår sig har blivit utsatt på grund av att hon är muslim, ja då tar, tar de då fram den stora plånboken som mm. annars är väldigt liten när det har med faktiskt viktiga saker att göra. Ja det är så bizarrt. Det, det, jag menar, vi kan ju vara ganska säkra på att det är många unga svenska kvinnor som har fått sina liv totalt förstöra på grund av att de råkar vara svenska. Elslagna i vissa fall. Och vi säger att det här har hänt, det är klart man inte ska, om det nu är som det har hänt, att det är klart man inte ska få sitt huvud dunkat mot en bil för att man påsar en huvudduk, så klart. Men det kommer ändå mycket längre ner än tjejen som blir gruppvåldtagen av massa somaliska nyanlända invandrare, till exempel. Nu menar jag ingenting specifikt. Men det måste ju vara en viktigare sak att förhindra. Mm. Sen ska vi givetvis, våld är ju aldrig acceptabelt någonsin, men man kan väl börja med att kolla om det är sant, kan jag ju tycka. Mm. Och det är här någonting som jag har märkt igen på sistone att jag tycker det är ganska ofta det börjar med någon Twitter-grej det här tramsiga Twitter som ingen borde ta seriöst ganska fort står det i tidningarna ganska fort har vi politiker som fattar beslut som är grundat på absolut ingenting. Och 20 miljoner är mycket i dagens Sverige. Det är många bättre pensionärsluncher det är många extra lärare och så vidare och så vidare. Och det här hålet han häller i det nu det är... Ja så alltså man kan ju misstänka att de pengarna kanske skickas utomlands Det vet ju inte för de ska väl säkert gå till några antirasistiska föreningar Eller några muslimska intresseorganisationer eller någonting. Slösa pengar kan de politikerna Som inga andra Men i, i allt det här tråkiga Så har jag ju faktiskt något roligt Som många anser antagligen vara rätt roligt Att höra Som avslut på det här programmet mm, tack. Det är ju att det ska, vi inte, förlåt, ska vi inte ha det som tradition från och med nu Vi försöker avsluta med något trevligt Ja, jo, men det, kan, det måste vi försöka komma ihåg. Så ja, att, så för att att det... jag, jag är alltid helt förstörd när vi har pratat. <laughs> så att vi alla människor i alla fall har något positivt att ah. ta med sig från allt vi har sagt. Men ja, det är i alla fall nytt st rekord av Centio. Mm. Och det visar sig nu att SD ligger enligt dem på 14,6%. Och det är plus 1,8%. Ja, och SD stiger och stiger och stiger och stiger. Och jag har säkert tipsat om det innan. Men det finns en jättebra hemsida som heter status.st. Där någon eh, okänd välgörare har eh, slått, slått ihop alla opinionsundersökningar. Det finns jättemycket data där om, om SD. Och man ser alla kurvor pekar uppåt. Eh, väldigt mycket. Alltså. Det kan låta plus 1,8 procent. Kanske inte låter så mycket. Men det är väldigt mycket. Alltså. Ja, men om man tittar då på 14,6 procent. Sen då för att kolla på de andra partierna. Vänstern 7,3 och så tittar vi på Miljöpartiet 8,1. Tittar vi på Centern 4,8. Folkpartiet 4,5. KD 4,1. Och sen har vi ju då sossarna då på 29,5 och Moderaterna på 25,4. Mm. Så att det är de tre nu. Ja, och sen är det ju så här, du vet ju alla, med, med, med sådana undersökningar. Det är ju väldigt, väldigt svårt. Och, och jag för mig det är som har fått ganska mycket kritik. För att de ringer inte runt slumpmässigt. Utan de har frivilliga som är med i en panel om man säger så. Men å andra sidan, Centio var ju de som prickade mest rätt på SD för valet 2010. Mm. Så det är väl de man ska, man ska lita på. Och eh, vågar man hoppas på 20%? 2014. Mm, nej. Nej. Det Är tror det så? jag tyvärr inte. Nej det tror jag inte. Jag men... hoppas ju lite på att, att val, valkampanjerna blir så otroligt smutsiga. Att, att folk kommer att få mer sympati för SD. Att andra partier kommer att liksom hjälpa SD <kör> framåt. Ja, men alltså, det bästa som kan ske nu det skulle väl kanske vara 14-15%. procent, Men det skulle ju ändå vara en rätt bra höjning från sist såklart. Så att, ja, då kan det väl antagligen bara gå framåt. Mm. Ja vi går ju framåt vi också. Eller ja nästa vecka går vi framåt med ett nytt program. Och om allt går som det ska. Så kanske i det programmet så kommer vi ha en minst sagt väldigt välkänd gäst. Och så säger vi tack för idag och har det bra ni alla där ute.